Вона цей університет уже прийшла. Дивно воно буває. Отак живеш, займаєшся справами своїми чужими. Частіше чужими, бо останні роки відколи почалась перебудова, і кожен, хто не зовсім дурний, узявся будувати своє майбутнє, Георгій Антон та Ігор Турчинський, керівник, вождь, учитель і душа всього колективу, працювали разом. Будували і збудували. «Ми строїли, строїли і, наконєць, построїли», як говорив всесоюзно відомий Чебурашка. Будівництво закінчилося пострілом. Ігоря поховали. В подібних випадках зазвичай у фіналі живі ділять між собою зароблене мертвими. Де рибанять, по-сучасному кажучи? Та це не про них. Антон, Ігор і він, Жора – однокласники. Навіть більше. Вони виросли в інтернаті – Спали поруч, ділилися кожним шматком у голодні повоєнні роки. Служили разом, разом вчилися в політеху, на різних факультетах, правда, але це нічого не змінювало. Гуртожиток він, гуртожиток і є. Одна на всіх, пательня смаженої картоплі, одні джинси. Щоправда, джинси носили одні на двох, Антон та Ігор. На Георгії вони просто не налізли б, зріст. В інституті Георгій продовжував займатися у секції важкої атлетики, тягав штангу. З успіхом їздив на змагання, займав місця, та високо не піднявся, знову ж таки, зріст. За високо доводилось підіймати оте залізяча. Ігор оженився першим. Узяв студентку педагогічного інституту чорняву красуню Нінель. Антон довше шукав свою долю і знайшов на свою голову. Георгій, при всій своїй генетичній схильності до того, щоб не пропускати жодної спідниці, також регулярно опікався на молоці, тому з роками навчився дмухати на воду. І не те, щоб не зустрічав достойної жінки, просто до вінця тягнути не поспішав. Так і втратив колись ще у молодості ту, з якою не гріг би і до вінця, а інші, інші тільки переконували його у правильності своєї позиції – не поспішай. Антон розлучився. Жора так і не одружився. А тут перебудова. А тут епоха накопичення капіталу. А тут то чужіначих б'ють, то наші б'ють чужих. Якось так вийшло, що кожен з них, трьох друзів, зайняв своє місце у фірмі, яку вони разом створили. Ігор – мозок. Голова – думати, створювати, розраховувати. Антон – ноги бігати, діставати, привозити, виконувати те, що задумала голова. Георгій завдяки, мабуть, велетенському зростові і своєму спортивному минулому, руки, щоб захищати те, що придумала голова і принесли до спільної комори ноги. Маленьке місто, куди утекла після смерті чоловіка Нінель, вони сприймали спершу як тимчасову базу для того, щоб заховатись, перечекати, розібратись із винуватцями і повернутись щоб продовжити роботу. Та цей тимчасовий притулок зачарував спершу Нінель, а потім і самого Георгія своєю тишею, спокоєм, а також можливостями для розвитку бізнесу. «Край неляканих лохів», – так назвав його Антон. Він єдиний з їхньої компанії, сумнівався у доцільності того, щоб осісти саме тут. Переваги близько кордон, поле для діяльності широке і мало поділене, Недоліки – місто все ж маленьке, люди бідні, а бідні люди мало купують, мало п'ють і їдять, мало відпочивають. Чим більше багатих, тим вигідніше, але це поки що не про них, не про їхню країну. Може, колись в іншому житті. Але саме тут, у цьому маленькому місці, Георгій побачив інше життя. Спокійне, без щоденної стрілянини, без постійної напруги. Цей патріархальний триб життя маленького західного міста, зовсім інші стосунки між людьми, звертання «пан, пані, до всіх на ви» сподобалось. А думав же, щастя в боротьбі, у постійному русі – ні, зовсім не так. А може, вікна той? Втомився. Коли минає п'ятдесят, хочеться нарешті спокою. Мабуть, пора передати командування комусь із молодших – Відросли гарні хлопці, ще трохи повчити і хай керують, а самому завести нормальний, легальний бізнес.